Detta avsnitt kommer jag och Daniel Switski berätta hur jag använder min NAS och vad jag har för utrustning omkring den. Som ni vet har jag kanske eller som ni vet har jag tagit några steg bort från Google och hittat andra lösningar. Och ibland är de ju inte helt smärtfria, men det fungerar. Med oss här idag förutom jag har vi Daniel Artfors och Freja. Hur står det till med dig idag Freja? Idag är det bara bra. Det har inte hänt så mycket faktiskt den senaste veckan. Nej, tiden går ju bara fortare och fortare tycker jag. Ja, men idag var jag faktiskt nere och köpte lite böcker. Så det ska jag väl läsa lite sen tänkte jag. Och jag gissar på att det är några härliga manualer. Nej, men det är sådana här... Eh, eh, veckor som har med samhället att göra. Och IT också då, såklart. Ja, självklart. Mm. En annan jag skulle läsa heter The Rise of Robots. Ja, ah, det låter bekant. Ja. Så att... Ja. Eh, hur, har, hur har din vecka varit då? Ja, min vecka den har varit... Eh helt okej. Okay. Jag tror jag har jobbat rätt mycket faktiskt annars så jag, jag brukar vara lite så här snurrig så jag måste ta upp kalendern och kolla lite vad, vad jag egentligen har åstadkommit under veckan som har varit. Men eh, inte är det väl mycket som har hänt. Det, man har ju bara varit ute i det fina vädret. Och man märker ju att det börjar bli mycket, mycket varmare nu för att nu får man ju nästan sitta naken framför datorn för att det är så varmt. Men Art eh, Den vill inte jag ha... <laughs> <laughs> nej, jag, jag tänkte jag skulle gå fort ifrån den, men du hade med dig där i alla fall. Ja, den bara dök upp när du sa det. Åh, oh, herregud. Ja. Vi får nog lägga ner det här nu, känner jag. Det, det här, nej, det här tar på mig. Du, du, du skippar Linux-podden och går och kör Windows istället. Ja, det, det gör jag ju faktiskt. Fast inte just nu, men ja. Men vi gör en cliffhanger på det. Jag ska förklara varför också. Men jag börjar med säga Hola, kommer stas. Hon har serverat för vår granne. Och Danke tänkte så här: Men så säger man inte. <laughs> det, det var efter för många öl när du har varit ja, utomlands. Ja, precis. Jag, jag är ju nyss hemkommen från eh, andra landet. Så att eh, jag är ju. Alltså, den här veckan har väl sprungit på som. Så här fort har nog ingen vecka gått överhuvudtaget. Jag kommer hem i måndags. Jag eh, hade semester, eh, tisdag, ledig onsdag. Så att jag har ju jobbat så jättemånga dagar den här veckan. Så jag är helt slut efter två arbetsdagar. Eh, och jag känner att det är tur att det, jag bara hade två. Och så har jag tre nästa vecka. Och sen är jag på full styrka på fyra dagar. Så att, eh, man, får ta, man får ta det långsamt och försiktigt. Men eh, jag har ju, alltså, två veckor sedan vi satt där nu. Eh, och jag har ju haft en helt underbar vecka i. Eh, Las Plaitas, eh, Fu Fuelto Ventura, Kanarierna. Eh, och jag har ju provat på det här med eh, roaming och eh, svenska avtal i utlandet. Hoppas det är så i alla fall, annars kommer det bli dyrt. <laughs> ja, annars blir det lite mer roaming igen. För romdrak du väl en hel del? Nej, faktiskt inte någon rom äh, drack jag. Det finns ju tydligen såg jag när vi kom till flygplatsen om alla ställen också äh, och skulle handla på oss det sista där, att det finns ju faktiskt äh, kanarieöisk rom. Äh, och det har ju helt och hållet missat. Äh, ja, får så, du en chans till att dricka, åka dit och dricka det då? Jajamensan. Äh, det får man ju. Äh, men annan gul Vätska har jag ju druckit väldigt mycket av faktiskt. Det, det har jag gjort. Mycket B-vitamin har fått in mig. <laughs> ja, dags att banta snart igen Ja, jag var ju faktiskt där för att träna, för det var ju, vi var ju på Las Plitas, det här stället som många av våra atleter, våra elitatleter, åker till för att ha träningsläger, så att det var ett, två, två, minst två träningspass om dagen i en veckas tid där när där, så att inte bara nöjen, eller ja. Inte bara de roligaste nöjena. Men det här har gjort så att jag har hittat tillbaka till min egen träning och inspiration till att fortsätta träna. Så att det var ganska trevligt faktiskt. Mm. Måste jag säga. Mm. E ja, och nu är vi äntligen här igen. Ja, det, det känns lite ovanligt att vara ett jätte, jättelångt glapp faktiskt. Ja, det har ju det. Men. Vad säger ni? Ska vi köra ett litet nyhetssvep så vi kanske kommer igång? Ja, ja det är dags. att Nu, nu är uppvärmningen vart. Nu kör vi hårt. Då gör vi det. Eh, vi börjar med att tala om att Ubuntu 8.04 LTS Bionic Beaver har blivit utanlanserat av Canonical. Precis i dagarna faktiskt. Eh, så har ju då företaget Canonical eh, som är, står bakom Linux-distributionen Ubuntu meddelar att den ut nya utgåvan har släppts. Ubuntu 18.04 är den första LTS-versionen på två år. Och det är bara det väl en nyhet i sig. En annan av de stora nyheterna i, i släppet är att Ubuntu stannar kvar på X.org som skärmserver. Istället som många andra gått över till Wayland. En annan stor nyhet är att det numera finns en minimalinstallation av utgåman som ska ge dig eh, absolut minsta för att kunna köra ett skrivbordsystem direkt. Eh, vill du veta mer sen då om eh, vad som är nytt i den här distributionen så finns det en länk i våran Release Notes. Freja, du är ju den som är mest Ubuntuig. Ja, fast jag har ännu inte testat den. än. Du har inte men nej, jag har en kompis som gjort det. Jaha. Men mm -hmm. jag vet inte mer än så. Nej. Eh, då vet du lika mycket som mig helt enkelt. Daniel då? Ja, då är det väl jag som har provat på den mest då. För jag använder ju faktiskt en, eh, vad heter det? Wallpaper. Från Bionic Beaver. Ja, just det. Ja. I mm. Anterigos. Jag vet, helt galet. <laughs> Ibland måste man ju vara lite wild and crazy. Ja, precis. Ja, precis. Det har du ju faktiskt rätt till. Ja, Det är väl egentligen då Martin som skulle ha varit där och berättat allt om den här nya utgåvan. Men som sagt, han är ju inte det. Då skiter det sig. Vi går vidare. Eh, Chrome OS kommer att kunna köra Linux-program. I början var Chrome OS begränsat system som endast kunde köra webbappar. Web eh, möjligheten blev tydligt större i och med stödet för Android-applikationer. Nu, säger, eh, nu sägs Chrome OS snart eh, även kunna köra vanliga Linux-program utan krångel. Linux-programmen kommer enligt utsag att gå att köra utan att tumma på säkerheten eller först aktivera utvecklarläget. Satsningen har enligt spekulationerna pågått under flera år och har kodnamnet Crostini. Det är precis som det här tillägget som man kan eh, lägga till. Programmen består dessutom av Material Design, det vill säga Googles egna designspråk. De, det ser dock ut som om funktionaliteten endast kommer till nyare, mer påkostade och kraftfulla Chromebooks. Förhoppningsvis får vi höra mer om saken nu. Google I.O. nästa månad. Och det här är ju faktiskt riktigt spännande tycker jag. Eller Daniel? Ja, men visst är det det. Jag ser fram emot det, men egentligen inte när du har läst upp nyheten för jag har bara en gammal Chromebook Ja, det är väl det som är, som, som är nackdelen då? Ja. Hur, hur vet man om man har en ny då? Eh, det beror på när du köpte den. Men jag fick den för ett tag sedan. Eh. Förra veckan. Ja, för, aha. Mm, ja Det ja. får vi väl reda på nästa månad, men det känner ja, man väl på sig? Är det liksom men... så här? Whoa, jag har en Chromebook, jag har en Chromebook. Då vet man att då, då är den ny. Annars är det bara något gammalt man har. Ja. Sen, jag menar, Chrome har ju gjort, eller god, jag vet inte vilka som egentligen... Det har ju varit väldigt mycket så här att vissa får det, och vissa får det, och vissa får inte, och vissa får det senare. Det är ju inte som, ska vi kalla det en vanlig dator, där. det är mer Android-uppdateringar över det hela. Eh, jag, när jag körde chrome så förstod jag det som det, att det är liksom alla får inte samtidigt och alla får inte allt och sådär, utan det beror på dessa får först och sådär Men när släppte de en Chromebook senast egentligen? Det var varit eh, rätt tyst Ja, när släpptes Ja, var det inte Acer eller Asus som släppte någon nyligen här, eller HP tror jag Men, men Google har inte släppt något sen Pixelbook va? Heter det väl? Ja, jag vet och faktiskt den, inte. Och den är väl till och, med, till och med utfasad nu, om jag inte minns fel. De, de kanske kommer göra så att nästa månad kommer de lansera något ny och endast på de nya modellerna släpps det. Det är ju ja. inte första gången vi har varit med om en sån grej. Nej, precis. Vi ska inte gå in på chatt. Nej, vi, vi låter det vara med deras nya meddelande tjänst som de suck. Men <laughs> vi släpper det. Men, ja, men vad, vad är det för en kronbok du har fått då Freja? Uh, jag tror det är HPare, men den har en Intel-processor. Så jag vet inte om det är ny. För de flesta brukar väl ha uh, ARM, tror jag. Jag hade inte, jag en Intel... Ja, det var inte processorn i min som jag hade. Ja. Men man måste ju en pensium eller något sånt där dumt, tror jag. Mm. Ja, men jag har en från jag fick från jobbet men jag vet inte om jag vill köra, jag tycker inte jag vill inte köra Chrome OS liksom. Du kör jag ju här en Linux baserat istället som inte är Chrome. Alls. Alltså då är den första frågan egentligen är då, kan du köra in, kan du aktivera bootloaden på den så att du slipper och gå in och flytta, vad, är det, switcha, vad heter det nu då? Ja, jag vet du nämnde det, jag har inte kollat upp det. Okej, okay, för att då är den ju nyare och då ska det väl kunna gå att installera Linux på den i alla fall och då, då är den väl nyare. Annars så är den ju inte det. Mm. Ja, vi går vidare. Mm. Purism, Librem 5, Linux-telefonen kommer att ha stöd för Ubuntu Touch, tack vare Ubiports. Det kommer fler goda nyheter om den kommande telefonen, Librem 5 från Purism. Nu har Purism och Ubiports slagit sina påsar ihop för att kunna ge oss tillgång till Ubuntu Touch på Linux-telefonen, Librem 5. Ja, Daniel. Det här är alltså... Det blir bara mer och roligare grejer om den här telefonen hela tiden. Ja. Ja, ja precis och jag vill bara skaffa fler och fler telefoner men jag tänker inte skaffa någon ny faktiskt. Nej. Och jag har ju ja, jag är ju intresserad av den här och så kommer då Google släppa sin Pixel telefon i Sverige så är man ju intresserad av den och så kommer ju OnePlus släppa sin 6a nu och den är man ju också intresserad av. Det dyrt i längden. <laughs> ja, ja det är dyra leksaker. Ja, det är ju det. Ja, Freja. Vad säger du? Ja, jag kommer nog inte köra Ubuntu Touch men jag är väldigt intresserad av eh, Libren 5 i alla fall. Mm. Ja, precis. Ja, men det är vi alla. Men, ja, nej, men det, ja. Den kommer väl inte förrän nästa år någon gång, va? Januari 19 ska den komma, det sagt. Så att det är bara att vi väntar vidare. Jag har inte yes. fått sommar och man längtar redan till vintern. <laughs> ja, då tar jag den sista nyheten nu då. Kör! Yes, Feral släpper game mode för Linux. game mode är ett open source-verktyg för oss gamer på Linux. Tanken är att det ska ge spelen en liten boost. Och det Game Mode gör är att den ändrar den här Governor Mode till Performance istället för On Demand eller Power Mode, Power Save som den är inställd på som standard. Och än så länge så är det ju bara det, det programmet gör. Men det är tänkt att det ska komma nya funktioner till det också så att det ska bli riktigt användbart. Och den här nyheten är faktiskt lite roligt för att jag satt själv och försökte tweaka min dator lite för att jaga de här sista FPSen upp till 300. Och när jag precis hade ändrat Game Mode med ett annat program, eller ändrat Governor Mode till Performance, så, så läste jag den här nyheten. och Det var ju det som gjorde att jag kom upp i mina 300 FPS i alla fall. Mm. Hur är det med dina spel, Art Force? Behöver e du mycket FPS? Oh, ja oh, Herregud, jag har säkert en 2-3 stycken. Då är det här ett program för dig då? Uh, nej, jag inte <skratt> det. Men, men det är ju roligt att man släpper någon, något sånt här för Linux för att eh, förhoppningsvis så ska det väl kunna tweaka lite till att den kanske stänger av massa funktioner i datorn som man inte behöver och ger all prestanda till Linux eller till, till spelet då. Och det är väl bra för, för Linux-communityn tycker jag. Jo, men det är ju alltid bra när vi kommer såna grejer, så att jo, jo, jo då, det är det allt det mm. håller jag med om Ja, vi går vidare till lite lyssnare-spons eller lite, vi har faktiskt fått mm. rätt mycket eh, då, då, då tror jag nog Freja ska ta det första, för den är ju nästan till henne eh, Ja eh, Vi har fått lyssnare-spons från Jonathan, han skrivs här Tjena! Mycket trevligt avsnitt! Personligen, personligen står jag mer på fria sida, Debian, för att det är stabilt och att det ställs höga krav på maintenance när det gäller paketering och kontrollerna eh, görs av paket som läggs in i deras repository. Att versionerna har en livslängd på fem år är också en fördel då jag har en del servrar. När det gäller skrivbordsdistron så är det Debian-baserade Distro som jag mest slutar åt. Och precis som ni säger så är Linux inte den perfekta distron att börja med på grund av enkelheten för nya användare. Har dock lite svårt att hitta den perfekta skrivbordsmiljön. Den som fungerar bäst för mig är Windowmaker. Men jag tror det har mest med nostalgi att göra som jag har kört till och från sedan 2001. Skulle dock vilja köra med Tiling Window Managers som till exempel Rat poison. Ja. ja, den har jag inte provat. Mm. Nej, jag tror ratpoison är... Jag tror inte ens du startar upp X, alltså xorg utan det är liksom en miljö i själva terminalen innan du kommer dit. Okej. Så det är därför den heter... Det är lite intressant. därför heter för det är ju liksom muspekare så är det rått gift liksom. För, Okej. Ja, det tror jag i alla fall. <laughs> ja, det var lite fyndigt. Mm. Oh. Och det här, eh, den här responsen är från vårt förra avsnitt då, när vi bashade lite på varandra. Oh. Oh. Eh, oh, perfekta DN. det har vi ju kommit, fra mm. kommit fram till ett egen om egentligen. Men det, det, var ju det, det ska vi inte ta med nu. Ja, oh, just det. Ja, det här vill vi <här> <här> <här> ju ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja, vi får se. Ja. Tar du eh, den här då, Daniel? Det kan jag göra. Den kommer från Joakim Svensson som faktiskt vill vara anonym. Nej, jag skojar. <laughs> uh, Hej, jag har lyssnat uh, på er sporadiskt tidigare men nu har jag tagit tag i det så jag har lyssnat i kapp. I skrivande stund så lyssnar jag på uh, tre, uh, avsnitt 34. Jag har ett förslag på ämnet till, uh, er som jag har som jag är lite nyfiken på. Jag tänkte att ni helt enkelt kan göra lite hårt arbete åt mig. Och förhoppningsvis eh, till glädje för alla andra som lyssnar. Mitt förslag är compartmentation. Om jag uttalar det rätt. Jag har testat Cubes OS. Men det drog för mycket ström. För att vara trisam på min laptop. Man vill helst inte att det ska susa. Eh, när man bara ska... Kolla mejlen. Finns det några lösningar för att bli lite mer säker och inkognito? Ganska stort och brett, men visst låter det vackert. Compartmentation. Jag spår att det kommer bli ett inneord framöver. Så fundera på vad ni skulle på vad ni skulle kunna hitta på och gå i täten. Jag uppskattar er jättemycket. Keep up the good work. Joachim Svensson som vill vara anonym som sagt var. Nej, det vill han inte. Nej, just <laughs> nu. <laughs> är du säker? Ja, jag måste i alla fall... Det stod längst ner i mejlet. Nej, jag ska. Uh, jag tror inte det kommer beton. bli ett inneord i alla fall, för det är för svårt att uttala. Ja, där kan jag hålla med dig. Uh, men vad menar han med på compartmentation då? Jag är inte riktigt med på det här, faktiskt. Vad, vad, vad är det han är ute efter? Uh, jag har testat det här i QSOS. Eller jag har inte ah? testat det men jag har kollat på vad det är för något och sådär. Och det är typ att eh, alltså att alla program körs helt separat från varandra. Så att eh, du kan inte ens liksom kopiera no någonting och sen klistra in i ett annat program. För du måste liksom ge en tillåtelse. Så allting är jätteisolerat. Så att om ett program är eh, Eh, liksom, om det finns en säkerhet, ett säkerhetshål i något program eh, Så kommer inte man kunna utnyttja det så mycket För man är fast i det programmet endast eh, Jag skulle nog säga att det är lite som Tänkte jag att du har virtuella maskiner Då har du mm. separerat virtuella maskiner eh, Men compartimentalisation kompart är nog när du separerar allt, Alltså programmen också Helt och hållet. Då kan han ju lika gärna köpa sin iPad. Ja, det skulle jag nog inte gjort. <laughs> ja, Nej, det... för det är inte lika säkert. Nej, men den är nog inte helt så här separerad. Jag tror man kan... Eh... Ja, du kan ju faktiskt klistra in ja. i mellanprogrammen. Det kan du. Eller, man kan nog göra det i QSOS OS Men du måste liksom, du måste ge den tillåtelse varje gång. Så. Vad jobbigt! Mm. Det är ju, alltså det gör jag ju nästan hela tiden, klistrar mm. och kopierar in från, från både det ena. Alltså, det är ju så jag eh, inom väldigt stora sådana här inga... Vad heter det nu då? Stor till. Eh. Eh, Fluttar! <laughs> vad va heter det? Citationstecken, under väldigt ja. stora citationstecken så är det ju så jag kodar! Klistra, kopiera och klistra in. Det är det enda sättet jag kan koda på. Så att hade jag inte kunnat göra det, hade du inte kunnat göra något. Det var... Jag är ju fuskkodat av rang. Det är, en, det är en sak till jag vet eh, man kan göra. Och det är till exempel att jag kan köra en webbläsare, och i den vill jag bara ha eh, att den använder VPN kanske. Men mm. i ett annat program så vill jag att den bara ska använda min vanliga uppkoppling. Jag tror man kan göra så i QBSOS också. Alltså att man verkligen så separerar det här ska jag använda till det här. Och när du startar till exempel en, en till exempel GIMP säger vi, för att du ska redigera en mm. bild. Då behöver inte GIMP kunna komma ut på nätet. Så då kommer du ha en isolerad så här, liten miljö för bara GIMP då. Så att eh, ja. om Jim skulle få för sig och försöka komma ut så får hon inte det. Eh, för det finns en, liksom, en brandvägg för varje program också. Eh, det är lite sådär det är tänkt, tror jag. Okej, okay. ja, mm -hmm. ja. Ja, men ja, det är intressant eh, faktiskt nu när du lägger upp det på det sättet. Men det är ju synd att det drar så mycket ström. Ja, ja, men det kan jag ju tänka alltså, mig. Ja. Oh, I och för sig. Eh, kör man nu bunt och så kör man snabbt på alla paketen, så blir det ju lite samma sak där också. Jaha. För de är ju olika container på alla paketen. De är ja, just ju det. all. Så att då, då är det ju lite så också. Sen är mm. det väl flätpack är väl också containers tror jag. Mm, det är nog. Ja. Jag vågar inte säga. Nej, inte jag heller. Jag har inte provat så mycket Flatpacks. Eller Snaps för den delen heller. Eller Containers heller för den delen. Så att, ja. ja. Men det är intressant och vi kommer väl antagligen prata mer om det här en annan gång, tror jag. Eller vad säger du, Daniel? Ja, det tror jag nog. Framförallt om det där incognito läget också. Ja. Som man frågar om. Ja, precis. Mm. Men det är ju alldeles för stort. För att ta nu, tycker jag. Det är det. Så att vi, vi... Ja. Men som sagt, det är precis som man sa. Det, kan ju, det är ju ett läge för ett, ett annat avsnitt. Ja. Mm. Går du vidare? Jajamensan. Då har vi fått eh, meddelanden här från Ingmar. Han skriver så här. Hej, hej. Salix OS, Slackware baserat är bästa distributionen. Använder Salix OS både på server och skrivbord- på en server ska man inte ha skrivbordsmiljö och det var jag lite som var inne på att det kanske var någon som använde det men jag håller ju faktiskt med Ingmar eh, Jag har testat många fönsterhanterare och skrivbordsmiljöer gillar XFC bäst hatar KD, KD var bra tills 4.0 släpptes, gillar definitivt inte Gnome eh, gillar tunare filhanterare kan hålla med om att det är och är totalt värdelöst, Salix OS använde Vuneor den har jag inte testat. Och det här märker jag att det är min kompis. Ja, jag hör det. Både XFC och Thunar. Nej, eh. Ja. kan ju bonda. Jag lämnar. Och då gillar vi inte. Vem gillar inte? Jag håller med om att KD var jättebra tills 4.0 släpptes. Men jag tycker ju så här att. Artfors, du som använder Gnome alltså ja. de har ju backat lite och sagt så, men vi ska inte köra Wayland, vi ska inte ha de här grejerna och, och allting var, Varför Stör gör inte fel. KD det? Varför backar inte de? Alla fel. säger ju att jag KD, KD var, var bra förut Jag kör Va? Wayland. på min Gnome. jag kör Wayland. Ja, jo, det är klart du gör du ligger ju alltid i framkant <laughs> nej, nej, men, men alltså, det, det, de som har sagt nej det är ju Ubuntu som har plockat bort Wayland från Gnome eh, eh, som standard, det, mm. Annars är Wayland standard nu Gnome, numera. Ja. Så att det, men, det är bara Ubuntu som inte har det just nu. Ja, men varför backar inte KDE-gänget? De som tillverkar den, de har ju faktiskt... Ja. Alla, eller alla ska jag inte säga, men många säger ju att det var bra förut, men det är inte bra längre. Kan man inte säga att vi gjorde fel och vi ska göra om det här? Ja... Det kan man ju göra, men då måste man ju erkänna något också till börja med. Ja, det är sant. Ja. Men ja. Ja. Vi, vi går vidare. Ja. Det var ju bästa, bästa responsen, det här i alla fall. Det tror jag inte, ja. den kommer längre ner. Ska, ja, vi ska nog hitta någonting om Salix OS. <laughs> men du, det, den här responsen som kommer här kan ju du ta också, för den är ju nästan inte dig också. Daniel. Ja, det kan, det kan jag göra. Det är Robert Andersson som säger som så här Hej på er! Vad anser ni är fördelen med en egen server slash NAS istället för an, att använda exempelvis OneDrive eller liknande? Jag känner ju att det är enklare med en mållösning. Samma sak när det gäller mail. Egen, jämf, egen lösning jämfört med exempelvis mail. Hur hög är säkerheten? Och ja, alltså när man väl har konfa upp det så så är det ju samma sak. Det är ju som använda Google egentligen. Ja, det här med säkerheten är ju precis vad du gör det till egentligen. Ja. Du kan ju alltså göra det hur säkert du vill. Det är ju helt upp till dig hur mycket jobb du vill lägga ner. Du kan ju köra helt oskyddat också om det är det du känner för. Inte för att det är att rekommendera eller bra överhuvudtaget, men det här är ju fördelen nackdelen med en egen lösning är ju att du får göra allting själv. Ja. Framförallt så går internet ner eller någonting så kommer du fortfarande åt dina filer. Om du är hemma vill säga. Ja, men inte om du är på bra. Nej. Nej. Och sen är det ju det att jag tycker, jag som har en egen lösning hemma, jag tycker det är bra. Men sen får man ju tänka på att kan man inte så mycket så får man ju jobba väldigt, väldigt hårt för att få någonting att funka. Och det kanske funkar dåligt ett långt tag. Jag menar, min väg till egen mailserver, det var ju inte det steget det det var det steget jag ville ta. Men jag visste inte att det var så många stenar på, på stigen. <laughs> Nej, precis. Alltså den, jag har ju också varit där en gång i tiden när jag satt upp en egen mailserver. Då, då, alltså när jag gjorde det för många år sedan, så, alltså det var inte, man behövde inte tänka så där jättemycket på säkerheten som man behöver idag det var mycket det var mycket lättare då Jag är ju tillbaka till det att jag vill sätta upp en egen mail också Men Jag har ju problemet ska vi inte säga men det, Jag känner ju det att Det jag måste ha Mycket tid Med en gång för att kunna få det att funka annars så kommer det aldrig bli gjort är det sant? Men jag är väldigt väldigt glad att jag tog med tiden och orken till att sätta upp en egen eh, mailserver för att man lär sig enormt mycket. Även om jag bara har skrapat lite på ytan så har man ju fortfarande hållit på att jobba lite med säkerhet och DNS och sånt. Så att man, man vet lite hur det funkar. Mm, jo, precis. Eh, och jag känner ju detsamma. Att jag, jag, jag har ju tappat den kunskap jag en gång hade som att jag inte har gjort det så många mm. gånger. så att Jag vill ju liksom tillbaka dit också. Men jag kan ju rekommendera som så här att använd det där och så köper du ett domännamn billigt någonstans eh, och sen sätter upp en egen mailserver och, och ett moln på sidan om bara i, i testsyfte och blir det väldigt, väldigt bra så hoppa över till den istället. Ja, precis. För vi har ju två läger här också kan vi säga. Eh, eh, vi har ju eller ett läge, du kör ju Nas och jag kör ju en egen molnlösning så att oh. vi har ju två två, två, två, två, två men samma <laughs> det är ju inte det att vi kör någon annans lösning, alltså någon annan som står för fjolerna utan det är ju vi själva som får sätta upp grejerna så oh. att eh, vill, du ha ett, vill du börja enkelt så kan jag ju faktiskt rekommendera att sätta upp en eh, owncloud eller en xcloud lösning, för då har du liksom då har du börjat pilla på det har du ingen egen nas som du kan pilla i så, så, så tycker jag att det är en bra lösning. Det kan du även börja och köpa ett webbhotell någonstans bara genom att testa det fram. Så att du behöver inte lägga ner några stora pengar i början om man vill göra det. Nej och mycket kan man ju testa på bara en Raspberry Pi eller till och med ja, någon gammal hårdvara man har hemma. Ja. Precis. Eh, Gå med en gammal laptop också om man känner för det. Så att, eh, det, det finns, man kan, man kan prova. Och fördelen med att prova det är ju det att man gör ju ingenting eh, kritiskt så man kan börja om hur många gånger man vill. Tills man får det till att funka som man vill. Ja. Mm. ja. Har du något inlägg i debatten, Freja? Ja, så jag tycker också att. Eh... Ja alltså om du ska använda de här Gmail och OneDrive då kommer ju din data analyseras och så. Så om du inte vill det så jag satt och fundera på om det finns en klient som automatiskt krypterar och laddar upp. Och sen så kanske du har en klient på en på en mobiltelefon så laddar den ner och avkrypterar. Men jag vet inte om det finns något sånt system som är helt automatiskt eller man manuellt måste hålla på med detta. vågar inte svara på det. Tänker till exempel om det finns en on-cloud-klient kanske som kan använda Google Drive som backend. Men att den var. Ja, ja, ja, så. Ja, så. sätt så sett. Du kan eh, i eh, både... Alltså det är lite krångel. Du ska ju in i... Ja, vad är det hos Google? Och fixa massa sådana här det väldigt bra grejer eh, Men gör du det, det så kan du alltså få eh, din egen... Alltså din Google eh, Google Drive att ladda i din Nextcloud. Det funkar. Ja. Så frågan är... Men det, det är det är lite krångligt. Det är, för du ska in i det, det här med mm. developer hos Google och få lite API-nycklar uh -huh. och grejer och sådana saker. Så att uh, uh, det är lite pill. Men om man väl mm. får det att funka också då får du ju uh, inte mer utrymme får du inte. För den, det utrymmet hamnar ju faktiskt i din uh, Nextcloud eller Uncloud då. Uh -huh. Men du får tillgång till det utrymmet i din Nextcloud. Och du kan alltså genom den Genom din eh, Own eller Nextcloud-klient kan du ska säga då, ladda ner din Google Drive. Mm. Så att du behöver liksom inte logga in på Google någon annanstans än i eh, Nextclouden då. Så att, så kan man göra. Ja. Mm. Då tar väl du sista nu då eh, Yes, det gör jag. Uh, och det här är uh, en kombination faktiskt, inte bara det är en respons, det kommer även bli veckans tips uh, samtidigt. Uh, jag börjar, det är Jon Johansson som har skickat mejl till staffetlinuxpodden.nu Hej Linuxpodden, jag har just signat upp mig på en app som jag tycker att ni borde kolla in. Och som mycket väl förtjänar blir veckans app, Keybase. Det är en öppen, ett öppet kärlekotsprojekt som kan beskrivas som en chatt, gruppchatt och dropbox i kombination. Men med stora skillnaden att allt är end-to-end -end krypterat och helt Cambridge Analytica fritt. Det hela är förpackat i snygg ett snyggt och lättanvänt gränssnitt för både mobiler och datorer. Med glädjen nog för oss terminalnördar så kan man även använda alla tjänsterna via terminalen. Keybase kan användas av olika typer av grupper men riktar sig kanske lite särskilt till programmerare eftersom de även har stöd för delade, krypterade Git-repositories. Alltså där man kan versionshantera dela och dela källkod med varandra. Keybase är inte Linux-specifikt men i och med att det är öppen källkod och dessutom ett bra alternativ för oss som vill fly Google och liknande övervakningstjänster tyckte jag att det passar bra i Linux-podden. Efter att ha läst ovanstående kanske ni tror att jag jobbar för Keybase, propagandaavdelning. Men så är det inte. Jag är bara nyfälst. Jag, eh, vi, vi, vi, vill ni prova på tjänsten så snälla -nice upp er och kontakta mig. Jag heter Jon Arvid på Keybase. Och Jon Arvid på Keybase, du vet om att vi redan använder Keybase. Eh, I alla fall... Den viktiga delen av linungsbollen gör det. Det finns ju vissa här som inte ens har tittat på tjänsten än och hört. Åh, herregud. <laughs> ja. <laughs> har jag har inte gjort det. Eller jag Nej, inte. Ingen av er har det. Det enda Nej. man behöver det är en, litet, eh, en, liten, oh, en liten nyckel. En, eh, vad heter det nu då? Nu står det still. Jag har faktiskt signat upp mig men jag använder den inte. Man behöver verifiera sig på ett par ställen och så är det liksom bara att köra sen. Och jag har ju kört. Vi har ju faktiskt till och med det är ju faktiskt till och med så här att vi har en liten grupp på en linux grupp på Keybase. Ja, just det. Där vi är en, lit, vi är en uh, liten skara VIP-medlemmar får vi kalla oss då på grund av att det inte är så många. Uh, där vi utbyter annat som inte, alltså vi har ju då våra sociala medier där alla kan vara med och så vidare. Sen har vi då Telegram där vi pratar lite VIP med varandra. Sen har vi VIP-gruppen och det är vi på Keybase. Så ligger det. Så är det alltså. <laughs> Jajamensan. Mm. Men naturligtvis så finns det en länk i show notes. För den som är intresserad. Yes, då är det dags för dagens ämne då Som du har väntat Ja, som jag har väntat Det är väl en liten mix egentligen På både nas och hårdiskar Jag vet inte hur vi kom in på hårdiskar egentligen Det var väl Ja, det var väl någon som Diskuterade det här med hårdiskfärgerna På Western Digitals Diskar Ja just det mm, mm. just det, var inte du och Nicka? Ja Det kan det ju ha varit eller vore du men, och Martin? Ja, jag ja men, men det, det är ju sånt så här att nas och prata om det är ju väldigt väldigt stort så jag tänkte bara berätta lite grann hur jag har satt upp min nas och vad jag har för hårdvara runt om den. Men varje nas ska ju proppas full med hårddiskar och då har vi ju, jag använder ju bara Western Digital, det finns ju några andra märken till att välja men jag kan ju bara prata om dem jag vet någonting om egentligen. Och då finns det ju, det finns ju en gammal grön disk som är bly- och halogenfri. Men den tillverkas inte längre. Och sen finns det en blå disk. Och det är ju liksom originaldisken. Det är väl lite halvsunkig prestanda på den. Men den är, den är billig och skeppas säkert med många, många datorer man köper. Sen den som jag använder. Och som alla borde använda en Det är egentligen den röda. Och den är ju faktiskt läsoptimerad. Och den snurrar på i 5400 varv. Sen finns det en provversion av den röda. Och det som är skillnad på den. Det är just att det är större cash-storlek. Och sen snurrar den på i 7200 varv. Fast den är betydligt dyrare. Och jag tycker inte man behöver... Just den prestandan i, i en nas. Inte om du har den hemma bara. Så mycket tror inte jag man använder nasen. Sen finns det en lila disk. Och eh, precis som den röda disken är den också optimerad för att liksom vara i drift dygnet runt. 24-7 som man säger. Och den lila är skrivoptimerad. Och det är ju bara för att man ska ha den i en NVR. Och en NVR betyder ju Network Video Recorder. Så har man enbart en NVR en, en som står och ska spela in massa video så är det en lila man ska ha. För då blir det ju väldigt många strömmar man ska spela in samtidigt. Sen finns det svarta diskar och där har du ju den mesta prestandan. Problemet med dem är ju att de ger ju mycket värme och mycket ljud ifrån sig så på grund av det vill du nog inte ha dem i en nas. Sen finns det faktiskt diskar som är guldfärgade. Och det är ju till för servrar eller datacenter. Och de är ju svindyra men ruggigt, ruggigt bra. Och sen finns det ju massor av andra diskar. SSD och de här Raptors och det. Men det är ingenting vi tar upp nu. Det känns onödigt. Är det någon av er som äger en vd-disk med någon färg? Ja, ja gör det. Uh, jag äger två, men... De är inte nås specifika Jag har ju en vd-disk i min Nextcloud-box som jag köpte. Då fick man ju med det en terabytes vd-disk där. Men den är ju från vd-labs. Så jag vet inte om det är riktigt samma sak. Är det någon färg på den då? Det vet, Ja, den är svart eller är diskfärgad. Ja. kommer inte ihåg. <hör> <hör> Nej, det är alltså... Nej. Tror inte det du... Vad har Freja för diskar då? Jag har två gröna faktiskt. Och jag blev lite ledsen när du sa att de inte tillverkas längre. Ja. Jag visste faktiskt inte att de var bly- och halo, halogenfria. M men sen är frågan som så här. Dagens diskar, hur mycket bly och halogen innehåller de? Jag tror inte de innehåller så mycket bly faktiskt. Ja, det finns det. De har i alla fall funkat perfekt. Jag har aldrig haft problem med dem. Ja, Ja, och sen finns det ju givetvis andra märken också, det finns ju Seagate och sen har ju Seagate någon Enterprise och sen finns det ju företag som heter HGST Deskstar och Deskstar är någon avknoppning faktiskt från Western Digital. Jag var faktiskt tvungen att springa ut och kika och öppna mm. boxen för att se om det var någon färg på den. Men det, det, det är vanliga, vanlig diskmetallfärg så att det, mm. det är inget speciellt på den. Då kanske det du har en, en originaldisk. Jag vet inte om det är någon färg på dem överhuvudtaget faktiskt. Mm. Det står VD Labs står det på den. Mm. Mm. Yes, är vi klara med hårdiskar? Ja. ja, jag hade lite fundering ja. När de är liksom läsoptimerade och skrivoptimerade Är det liksom något i hårdvaran man gjort Eller är det mer eh, typ fönwaren som typ prioriterar olika saker på olika sätt Som man kanske egentligen skulle kunna göra i mjukvaran Oj, vilken bra fråga Det vet jag faktiskt inte och jag vet inte om det är hårdvarumässigt eller om det är förmvärmässigt. Mm. Jag kan ju tänka mig att det är förmvärmässigt faktiskt. Ja. Men, men tanken, är ju, tanken är ju rätt rolig, för är det ju då skulle du ju kunna tillverka en, en orange disk. Och sen skulle du kunna flasha den ja. som du ville. Ja, precis. Vad sa jag tänkte. Ja, ah, det måste vi det måste vi forska närmare i. Mm. Eh. Jo, sen måste jag ju berätta vad jag har. Jag har ju två olika nasar. Jag ska sälja den ena tänkte jag. Det blir lite overkill att ha flera. Men jag har en 918 plus har jag att den heter. Se vilken koll jag har. Från Synology då får du säga också. Kanske Man tror att det är något helt annat. Ja, precis. Från Synology. Och jag köpte en ny nas bara för att jag vill ju ha min mailserver på den och ja, man måste ju uppgradera och Den andra jag hade hette 713 plus och då är den väl tillverkad 2012-2013 någon gång. så den, den är ju fortfarande väldigt väldigt bra men det är kul med nya saker. Eh, och Nu tänker jag lite på, på den här responsen vi fick när det gällde att sätta upp en mailserver- jag fick ju faktiskt jättemycket hjälp med det För att det var ju jättesvårt Och jag fick ju jättemycket hjälp från, från Jonathan Men Alltså det är värt att sätta upp den Det är långt ifrån så bra som Google är egentligen Men De kommer närmare och närmare Jag vet problemet jag har haft med men mejlen, det är väl egentligen inte själva mejlserven. Den tycker jag presterar jättebra. Och, och spamfiltren och sånt funkar hyfsat bra. Jag har inte satt in mig riktigt, riktigt i dem än. Men det är väl klienten som man laddar hem från deras sida eller i App Store. Och det, den har ju lite mer saker att, att fila till på, tycker jag. Ehm... Sen så till nasen. Jag har ju den som mailserver. Och sen så har jag ju jag har ju allting i den. Jag har ju filer. Jag har ju någonting som de har börjat använda i Drive. Och då installerar man ju Drive i mobilen också. Då kommer det åt alla filer som du har. Och kan redigera dem och ja, har ett litet Office-paket där egentligen. Mm. Och sen använder jag ju deras downloadstation, vilket är jättesmidigt. För sitter jag hemma och hittar att på DistroWatch till exempel att de har släppt en ny, ny eh, dist som jag vill testa så kan jag välja och ladda ner den och, och den hamnar helt automatiskt på min nas. Perfekt. Alltså det, det finns så mycket att göra med, med nasen, men det jag tänkte fokusera lite på idag det var faktiskt det här med övervakningskameror för min NAS heter ju 918 plus och den är bestyckad med två stycken nätverksportar. Och de här två nätverksportarna kan du ha liksom du kan ju ha två IP-nummer till dem och connecta till dem som vanligt två två uttagbara eller också så kan du koppla ihop dem och få lite ökad prestanda. Mm. Och det vet väl du, Freja, det brukar väl ni köra rätt mycket på ja, är, på ditt jobb? det är också för det, är främst för det du dansar när det är. Det är inte så att vi maxar en lina så ofta, utan det, det är om den ena går sönder så, så går all trafik via den andra istället. Ja, precis. Och, och det, det är det här med link aggregation, som det heter. Mm. Eh. Och jag vet ju, jag har ju varit 20 jättemånga gånger och liksom konfigurera upp det och, och få den där fördelen och kanske hastigheten också ökar ju lite, lite grann. Men då kräver det ju att switchar och, och sånt också klarar av det. Och många av dagens switchar klarar av det men jag ser ingen anledning till att hålla på och jobba med det för att få den, den egenskapen hemma. För att det är väldigt, väldigt sällan man man maxar linan som du säger. Eh, men varför jag har valt att inte använda Link Aggregation det är ju bara för att jag använder den andra för att ha alla mina kameror på. Jag har ju några övervakningskameror här i, i huset. Och alla är ju Poe-kamera PoE och Power over Ethernet. Så att man sätter ju de kamerorna via en switch. Och då har jag kopplat från mitt andra nätverksuttag på switchen har jag kopplat in den i PoE-switchen. Och i PoE-switchen så sitter alla nätverkskameror. Och kollar man på, på nvr eh, NVR det är ju vad heter det, Network Video Recorder. Kollar man på de som finns ute i färdiga system man köper. Så är det ofta som så att du har en del som... Som är min switch då. Där alla kameror går in. Och sen har du ett annat uttag. Där du kopplar in i ditt nätverk. För att koppla man in alla kameror. På samma nätverk. Så visst det funkar jättebra. Men du får ju jättemycket trafik. Som kör hela tiden. Jag har satt här och räknat lite. Det finns några sådana här länkar på nätet. Där man kan ta reda på hur mycket. Mycket. Ja, megabit per sekund som kamerorna använder. Och jag räknar då ut att om man fyra stycken kameror med 30 fps och en medelkvalitet på en H264 ström. Så genererar det en trafik på ungefär 40 megabit per sekund. Och har man inte möjlighet att köra den här 264 strömmen utan man är tvungen att använda MJPEG. Då ökar trafiken till 200 megabit per sekund. Och då kan ni ju förstå att har man kanske åtta kameror istället eller högre kvalitet eller någonting. Så till slut då, då spär man, man ju hela sitt nätverk med, med videoströmmar. Och det vill man ju inte riktigt ha för att den prestandan som man har i sitt nät. Den vill man ju ha när man surfar, kolla mejl och, och, och spelar. Så därför har jag delat upp min min nas i två stycken olika nätverk. Har ni några kameror? Ja, jag hade en webbkamera som övervakade min chiliplanta. Och eh, <laughs> så jag kunde göra en sån här timelapse och se hur den växte och riktade sig mot solen och allt det där. Eh, annars så har jag faktiskt ingenting. Nej. Jag har liksom inget värt att övervaka riktigt sådär. Nej, sen beror det ju på hur man bor. Jag, har, jag bor i radhus och jag har ju lite tomt och, och lite mm. sånt där. Men ni bor väl i lägenhet båda två. Då blir det väl lite annorlunda. Ja. Oh. Sen får man ju inte filma allting heller. Man får ju faktiskt bara filma sin egen egendom eller sin egen tomt. Allt annat måste man ju maska av. Ja. Oh. Artfors. Har du någon jag, kamera hemma? På, på telefonen. <laughs> ja. <laughs> I datorn. Nej, jag har, ingen, eh, jag har ingen övervakningskamera. Det har jag inte. Eh, inte överhuvudtaget faktiskt. Har ni någon poe switch då? Vad för något har du? Ja, poe switch alltså som strömsätter enheter via nätverket. Nej. Väldigt sparsmakad. Alltså, jag. jag, jag eh, Ska jag förklara det? Jag körde ju väldigt mycket server och stationära datorer och sånt där förr. Men så fick jag ju då för mig då när molnet lanserades. Så att nu ska vi ut i världen. Så att jag gjorde av med mig nästan allting. Jag skaffade Chromebook och alla datorer, alla server, de bara åkte rakt ut genom fönstret mer eller mindre för att nu ska det ut i molnet och nu ska allting vara liksom molnbaserat och nu ska vi bli lyckliga Men <laughs> Ja, vi vet ju det gick sen Ja, är jo, precis ju, ja. Nu är jag ju liksom tillbaka till att eh, eh, Skaffa mig servrar Och eh, datorer Och därför där för att Jag vill återta den kontrollen Jag släppte på grund av att Det blev inte Som de lovade Eller som eh, Som man trodde att det skulle bli Så att eh, Ja, jag har egentligen inte sådär jättemycket med. Jag har, Det enda jag har egentligen nu som är server hemma, det är min lilla box med Nextcloud. Men jag tittar på grejer och jag är på väg att beställa och så vidare. Så att jag, det ska både in servrar och nasar och alltihopa här så småningom. Men jag är inte där än. Jag har ja. levt i molnet för mycket, så att säga. Ja, mm. Och, och sen tänkte jag just det här med kameror. Jag kör ju 30 FPS på, på mina videostreamer. Det är väl egentligen lite overkill. Det räcker ju med 15 FPS. Lägre än 15 FPS då tycker jag, då, då hackar det väl egentligen för mycket. Då ser man ju inte riktigt allt. För det är ju, tar man 5 FPS per sekund så är det någon som går snabbt förbi så blir det en väldigt hackigång. Och om man då använder dem som är övervakningskamera så kan man ju missa de delarna där de kanske vrider på ett huvud eller någonting. Och sen, mm. har, man ju, sen har man ju så bra kvalitet igår bara för att man kan. Så är det ju. Ja. Eh, sen tänkte jag som så här också. Det var väl eh, också lite den här frågan när det stod server NAS. Eh, jag har ju länge tänkt, jag har ju länge varit på det här tåget att Nä, man ska ha en egen server och där kan man hosta vad man vill. och yes. Men när det kommer till NAS, då vill jag faktiskt köpa en, en färdig NAS oavsett om det är QNAP, Synology eller Asus Store eller någon annan. För att fördelen med att köpa en NAS, det är ju att eh, den funkar ju jämnt. Alltså så fort de släpper en uppdatering. Så är den ju testad och under de åren som jag har kört massa nasar från Synology så har jag aldrig råkat få en uppdatering som gör att mitt system får sämre prestanda alternativt att det slutar funka. Det har ju aldrig hänt någonsin. Har man ett eget operativsystem och kör eh, uppdaterar och sånt då har du ju ett operativsystem som ska uppdateras samtidigt som du ska uppdatera mjukvaran för... För fildelningen och sånt. Där har du ju lite mer som kan gå fel. Så egentligen så när du köper en NAS så lägger du till några extra pengar för att få just den säkerheten. Sen är det ju givetvis eh, dyr köttprestanda om du vill ha bra prestanda i en, i en NAS. För att det kommer ju upp väldigt snabbt i, i kostnad. Men eh, jag ser det som värt för att den... Köper man en ordentlig NAS så räcker ju den i garanterat fem år i alla fall. Och sen är det ju, vill man uppgradera så är det ju väldigt lätt att flytta konfigurationsfiler och, och sånt också. Eller väldigt lätt men eh, det finns ju guider och går väldigt smidigt. Eh, sen ska vi se, i andra ändan har jag faktiskt eh, kopplat in en PoE-switch också. Och i den så sitter ju min accesspunkt som jag har dragit iväg och satt i taket mitt i huset. Och den ström förs försätter jag ju då med Poe. Och då är det ju bara en nätverkskabel och där i går ju trafik och ström. Så att det blir lätt och fint att sätta upp enheter i taket. Mm. mm. Har ni några funderingar än så länge? Mm. Nej, men jag kommer ihåg att jag för, för flera år sedan så skulle vi övervaka ett stall med hästar i. Och då fanns det... Då var vi begränsade av bandbredden. För det fanns ingen fast lina där. Utan vi var tvungna att använda 3G. Och... Mm. Vi körde en off vi körde inte Raspberry Pi för detta var innan den kom, så vi hade faktiskt en hel dator och sen så använde vi webbkameror som vi kopplade via USB och sen så streamades det ut om man anslöt, eller det spelades in lokalt men man kunde också kolla via nätet. Då. Men det var ju mm. sådana riktigt så här, ryckiga bilder. Så här. Det, var ju, det var ju inte 30 FPS och det var absolut inte 264 6, 4 heller. Det var, det var liksom JPEG-bilder som inte en gång i sekunden eller något sådär. Oh. Eh, så utvecklingen har ju verkligen gått framåt där. ja oh. men, men oftast är det ju det som räcker. Man vill ju veta om det har hänt någonting. Ja, ja detta, var ju, ju... detta var ju för hästarnas skull främst. Ja, ja det har hänt jättemycket på den, den fronten. Man kan ju kolla på de här gamla, analoga kamerorna och jämföra det med digitala idag. Så, oj, vilken skillnad där är i, i både prestanda och utseende. och Digitala kamerorna idag, de är ju riktigt, riktigt små också. Så att de syns ju inte så bra som de gjorde förut. Mm. Det, en, det finns väl för- och nackdelar i det, men... Sen är det ju som så att varje nätverkskamera, allting, beror ju på vad man ska ha den till. Jag har ju en utanför. Den sitter ju riktad mot min dörr och lite utåt. Och då får man ju tänka, då, har, då måste man ju ha en IP-klassad i och med att det regnar och snöar och är varmt och kallt och, och sånt där. Så att man måste ju ha en kapsling som, som klarar det. Men... Det skulle jag nästan rekommendera alla ha även om man bara bor i lägenhet och har hål så skulle jag vilja ha kamera för att det är rätt bekvämt om man ligger i sängen eller om man surfar eller kollar på film och så ringer det på dörren då kan man bara snabbt ta upp mobilen och kolla vem det är och ser man att den försäljer försäljare då kan man ju bara lägga undan modell, mobilen och fortsätta kolla på, på tvn mm, mm. Mm. Händer det ofta att det kommer säljare till dig då? Det var sällan jag stötte på en som plingar på dörren. Ja, men du har väl portkod nere hos dig eller? Nej, så alltså de kan ju plinga på ändå liksom. För plingar de där nere så, så plingar du här uppe så får man ju gå ner helt enkelt. Ja, men de, de, de måste ringa speciellt till dig där nere eller? Ja, de måste trycka på ja, de det. Ja, precis. Och det, det är nog det som är grejen. Jag bor ju på, ett, på liknande sätt. att Vi har ju också portkod mm. nere vid dörren. Så att jag tror, alltså. har de välkomna in i byggnaden så tror jag att de springer runt. Men innan det så tror jag inte. Det, det är inte på samma sätt längre som det var förr när man inte hade det där. Sen är det ju lite andra saker man säljer också. Jag menar, jag som rör om mitt eget hus. Jag måste ju tänka på att jag ska köpa fönster, jag ska köpa larm, jag ska köpa potatis, du vet, det är kalendrar, du det är godis, det är, alltså jag, det är allt. Ja, jag, jag skulle ju säga det att eh, sen är det väl lite annorlunda i ett typ villaområde eller sådär, så där, där du inte har det här med portkoder och så vidare. Nej, jag tror du har mer, ska vi kalla det för spring där. Mm. Jag kan säga det bästa jag har köpt någonsin av en som kom och knackade på dörren. Det var, det var en förståndshandikappad tjej som sålde klistermärken till en förening. Jag vet inte, de har, det var väl när, jag vet inte, till någon förening hon tillhörde i alla fall med sitt, med sitt handikapp. Och då stod det som så här, ingen reklam tack. 50 spänn. Det är det bästa jag någonsin har köpt. Jag hoppas hon kommer tillbaka snart för jag behöver ett till Ja. Allting är ju relativt. Ja. Nej, men det är, det är väldigt mycket spring om man bor i, i utsatta områden, tänkte jag säga. men Jag menar, när våren börjar komma ja, då kommer ju det, det finns ju inte en tillverkare, Utan det kommer ju en två, tre Och alla brukar ju komma med Några veckors mellanrum Och Sen så kommer semestern Och då börjar nu har de ju redan börjat Nu ska de ju sälja massa larm också Och jag menar, det är ju lätt att avfärda Jag behöver ju ingen larm från dem För att jag, jag jobbar ju själv som larmtekniker larm Så jag fixar ju det där själv Men ja De brukar komma en två, tre stycken varje sommar Sen har du väl alla assaultsläggarna också? Ja De kommer också Ja Speciellt de erländska brukar mm. ju dyka upp Men, och men då, har jag, då har jag min kamera Då behöver jag inte öppna Då kan de stå men, jag där förstås. och flina Ja det skulle vara därför då så man slipper dem Det, det kan mm. ju faktiskt uh, tänka mig Att uh, slippa Men det var en, eh. det var en sak Jag funderar på eh, Med min eh, Naslösning och så Ja. Eh, om om, eh, om den skulle till exempel gå sönder eller gå ner, eh, vad har du då som eh, jag tänker har du så här backup som eh, för det är allt det här när man övervakar någonting så vill du helst inte lagra det på ett enda ställe utan du vill helst att det ska vara någon annanstans också så att det inte eh, får det bli inbrott och sånt. och kanske någon tar den liksom. Och ja, då precis. försvinner bilderna. Eller så. Ja. Det, det är ju som så här: backup-lösning. Det kan man ju göra. Jag skulle ju kunna ställa min andra nas hos min pappa till exempel. Och köra backup där också med jämna mellanrum. Alternativet är ju: det finns ju inbyggda lösningar för ja, alla de här Google Drive och. Och molnen ute på nätet. Så man kan sätta upp. Man kan ju ta något gratis konto där och föra över det viktigaste. Och kanske att den spelar över videostreamen varje dag. Och gällande ström så har jag inte kommit så länge, långt än. För att jag ska köpa en, en backup-lösning för det också. Ja, du mina UPS. Ja, så heter det. Tack. Jag, jag gjorde ju bort med att jag googlade ups det vill jag inte göra igen <skratt> <skratt> Vi går inte närmare in på det Med det så tycker jag vi släpper det här för idag För nu börjar tiden springa ifrån oss Kan inte köra en timme till då? Jo, det går väl alldeles utmärkt <skratt> Så kör vi, delar vi på avsnittet Och så ses vi igen om två veckor Var det så ja. du tänkte eller? Ja, vi, vi kan, jag vet ju att det finns ju fler frågor om det här Men Ja, vi har väl gnuggat lite på, på ytan när det ja. gäller det här. Vi kan väl fortsätta sen något annat avsnitt. Det kan, och vet ni vad? Skickar ni in era frågor eh, eller kommentarer så eh, sparar vi dem till det avsnittet helt enkelt. Ja. Oh. Och med det så går vi vidare då till eh, evenemangskalendern som är så full med en grej. Eh, det var inte mycket i den nu. Eh, vi har fått in grejer men jag vet inte vad de har tagit vägen. Jag ser dem inte och har inte sett dem. Jag har bara hört att vi har fått in dem. Så att jag vågar inte tala om vad de är eller vad det är. Så att jag tar det som finns. Det är Ulug som träffas i maj. De träffas den 26 maj klockan 9.30 på morgonen. Och de gör det i studiefrämjandets lokaler i Uppsala. Det vill säga att det är alltså Uppsala Linux User Group vi pratar om. Den 26 maj klockan 9.30 i studiefrämjandets lokaler. Det var veckans evenemangskalender faktiskt. Mer än så var det inte. Sen innan vi säger tack och hej för idag så är det bara en liten sak jag ska nämna. Eh, och det är så att jag har fått låna. En dator utav Dell. Och det är inte vilken dator som helst utan det är en Dell XPS 13. Inte Developer Edition som ni kanske trodde att alltså jag skulle säga. Tyvärr. Eh, de hade ingen Developer Edition att låna ut. Men jag har fått låna en XPS 13 som faktiskt är samma dator som Developer Edition. Eh, skillnaden på en XPS 13 och en Developer Edition är ju det att en Devel Developer Edition kommer förinstallerad med Ubuntu. Det gjorde inte denna, den kom förinstallerad med Windows. Jag tänkte i mitt stilla sinne när jag fick den att ja men det är väl inga fara, vi skapar väl lite tomt utrymme i den här datorn och så slänger vi in valfri distribution och så kör vi lite linux på och ser hur den funkar. Men chi fick jag. Jag har endast försökt med antergos. Jag fick ett tips nämligen, men jag ska ta det senare, igår som kan göra att det funkar. Jag körde in en sticka med senast antergos på och hittade ingen hårddisk. Fanns ingen. Spelar ingen roll hur jag Fanns ingen hårddisk, jag gick in i Geparder, jag gick in i diskhanteraren i allt. Finns ingen hårddisk. Det enda jag hittar är mitt USB-minne. Uh, och jag har försökt med flera stick Och jag tänkte, men det är stickande fel på Det har blivit något galet här Så jag har ju kört om det flera gånger uh, så att, Men nej, ingenting Och då tänkte jag då i, I mitt stilla sinne Jag får väl prova Windows samtidigt Så får vi en rolig, ett roligt test på det också För jag har inte kört Windows på jag hade Windows 7 på en dator som jag testat på lite grann. Jag har haft någon enstaka virtuell maskin med Windows 7 installerat och uppdaterat och sen avglömd. Så att, nej, jag kan ju inte påstå att jag har kört Windows sedan eh, Windows 2000 tror jag var sista jag verkligen körde. Det var inte igår har jag fått för mig. <laughs> I vilket fall som helst. Eh, få... Jag fick däremot ett tips om en kompis igår. Att eh, det visar sig att eh, disken som sitter i den här datorn är ju eh, kopplad till PCIE. Är ni med? Mm. Yes. yes. Och kan kanske inte klarar av PCIE. Är ni med? Ja. Mm. Mm. Så jag tänkte jag skulle försöka med Ubuntu. Men jag har inte hunnit det ännu. Uh, är det någonting ni känner till så här på raka armat? Så, så här är det eller uh, det här kan vara problemet? Jag, jag tror att, att Antelgors kör väl en väldigt ny kärna. Så att uh, mm. om inte Antelgors hittar så tror jag inte Ubuntu heller kommer att hitta. Utan jag tror att uh, den måste ha liksom en botpartition. Och den måste vara... En vanlig hårddisk och sen, för allt andra, då kan han använda PCI Express eh, eh, eller sådana här, vad heter det? M2-disken? Ja, PCI Express ja. Eh, någonting. Ja men eh, jag tänker ju det att eftersom att den kommer förinstallerad med Ubuntu som developer edition eh, ja, så borde det funka på något så borde i alla fall kanske det finnas någon drivare eller någonting i Ubuntu som fixar det, jag vet inte, kanske är något proprietärt, uh -uh, jag ska kolla där. Uh -huh. eh, men, men i alla fall då eh, är, hade det inte varit att jag hade lånat datorn och så vidare så hade jag ju liksom formaterat skiten under den här disken för länge sedan men eftersom att jag inte liksom vågar riktigt röra den mer än att tumma en viss partition på den bara så känner jag det liksom att nej, det, då får jag väl prova Windows också då. Så att vi får väl se hur det här utfaller sig lite. Jag kommer i alla fall prova en Dell XPS 13, så långt i alla fall klart. Men om det blir med Windows eller med Linux, det återstår att se helt enkelt. Kan du inte installera det på en USB-disk då? Det kan jag ju. För jag har ju kört det från pinnen så att det ja. borde ju gå. Och jag Annars har ju så tycker jag du ska jobba lite på det så kan du skicka tillbaka datorn med Windows eller med <laughs> Linux och se att du har tagit bort den skadliga koden. Ja, jag hade en smart fundering på det i mitt stilla sinne när jag satt och var vansinnig och undrade vad fan jag kanske ska ta bort och driva ut alltihop och låtsas som att nej, men den var sån när <laughs> <laughs> jag fick den och var helt korkad när jag lämnat tillbaka den men jag kände att jag vill ändå testa den innan jag gör det så att, ja vi får väl se men som sagt var i alla fall Dell har varit jättesnälla och låna ut en dator till oss. Så det kommer, eh, Jag kommer prata mer om det i podden och det kommer att komma en skriftlig recension. Men den kommer faktiskt inte komma på Linux-podden. Eh, utan allt skriftligt jag gör numera hamnar på vardagsteknik.nu. Eh, så där kommer den att hamna. Eh, men självklart så kommer jag ju länka den till Linux-podden också. Så, att, eh, de vet, så ni vet det också. Det var mitt vad jag har slut för idag tänkte jag säga. <laughs> ja. ja. Jag är i marknaden för att skaffa en laptop och eh, Dell Express har jag tittat på lite. Så mm. så... Och då ska, då, då ska jag göra en riktigt snabb genomgång av datorn. Eh, bara så här. Eh, första intryck. Riktigt smidig. Riktigt trevlig. Skärmen är krispig och klar. Eh, alltså... Det är ju en 19, upplösning på den? Det är ju 4K-skärmar, om jag inte minns fel. Oj. Ja, eh, ska ska vara osagt. Men jag har ju kört den från Sticka och i Windows. Och alltså den, den är klar och den är jättekrispig. Och den, jag har suttit med den i direkt solljus mot skärmen och ser allting utan problem. Uh, den är lättviktig, den är liten det är ju 13,3 tums skärm men kanterna runt om skärmen är ju så små så att uh, det känns lite overkligt när man uh, slänger upp exempelvis Firefox i fullskärmsläge och det finns ingen kant som tar emot dem om, om du förstår vad jag menar, det finns ja. inget där uppe det är liksom, bara fortsätter. Det, så att, det, det tycker jag är lite smutt så. Sen har de ju ändrat På kameran Sen satt jag in i vänster eller höger hörn Tidigare på de tidigare XPS-modellerna Med den här typen av skärp Men nu har de flyttat den mot mitten I nederkant i och för sig så att, Men man tittar inte rakt upp i näsan När man använder den nu Har jag sett så att, Och tangentbordet Ganska trevligt Batteritiden har jag ingenting att klaga på Än så länge heller det finns tre portar på den Alla är USB-C Fyra portar, ursäkta mig, det finns en mikro sd kortplats Plats också Fem portar, det finns en, ett uttag För hörlurar med Det är alla portar som finns Och den laddas då via USB-C också mm -hmm. Det är intressant mm. faktiskt Du slutar med ja, alla de här Ja du vet nej. Ofta säger jag alltid att när man använder en laptop I några år så ser är det batteriet som är Pai eller laddar den Mm. Och då är det alltid svårt att få tag på de där delarna, speciellt dattade. Ja, det är det ju. Men som sagt, här är det USB-C som gäller, rakt mm. av. Inga nätverksuttag, inga vad heter, DV-kontakter, ingen, ingenting förutom de här, det är tre stycken? USB-C, micro, micro SD och huls det är allt som finns. Mm. Så att, väldigt trevligt att sitta med faktiskt. Det lilla jag har hunnit än så länge. Som sagt, jag fick den, då han skickade den så jag hade den, han skrev till mig i måndags, tisdags förra veckan när jag var i Spanien. Och så sa han att, nu har jag ännu skickat den till dig. Och så skrev jag tillbaka, du behöver inte göra det ändå du kan ta det lite lugnt, i är hemma från måndag. Redan klart sa han, så att när jag kom med i måndags kväll så kunde jag egentligen sprungit och hämta det Men jag fick ju vänta till tisdag där. Så, att, så jag har haft den sedan i tisdags bara. Så! Nu är jag helt färdig. Helt mm. klar. <laughs> <laughs> är du säker på det nu? <laughs> uh, nej, det gör man väl aldrig. Men nej. vi låtsas det i alla fall. Freja? Ja, podden är licensierad i den är en credit commons delar lika fyra. Du vet för att det som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del kostnader. Inte stora, men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller Paypal. På vår omsida kan du se hur du går tillväga. Ordinerar så får du fina klistermärken. Bara du skriver din adress. Eh, vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan skicka e-post till oss på adressen staff.linuxpodden.ny Adiós amigos. Hello.